Miután átverekedtük magunkat párommal a fapados repülés viszontagságain, megérkeztünk a Berlin valamikor keleti feléhez tartozó Sőnefeldi repülőtérre. Kb. tíz éves lehettem, amikor utoljára itt jártam, de talán nem csak az eltelt idő okozta, hogy cseppet sem volt ismerős a hely. A géptől gyalogolva az olcsó légitársaságoknak kijáró legtávolabbi kapuk egyikén léptünk be az épületbe, hogy aztán az elhagyatott ellenőrző fülkék mellett elhaladva léphessünk hivatalosan is német földre. Micsoda szabadság, mondhatja a korombeli, aki még volt úttörő is, és megszokta, hogy a határátlépését kötelező szertartásként szúros szemű határőrök és vámosok gyanakvó pillantása kíséri. Nos, megérkeztünk, Európa gazdasági, és egyesek szerint lassan már kulturális, de mindenképpen multikulturális központjába. Berlini barátunk és egyben szállásadónk az, aki a hosszú épület végén nyíló hasonlóan hosszú üvegfolyoson az eszben megállójához vezet. Felszállunk, a vonat megindul, és mi szemünket merezgetve gyűjtjük első benyomásainkat a szürkületben egyre homályosodó Berlinről. E rövid utazás célja nem a város turista nevezetességeinek megismerése, hanem a helyi embereké és főleg azoké, akik új keresnek, megelégelve a rendszerben lappangó és a krízisben felerősödő hiányosságokat. De vajon vannak-e egy sikeres, magas életszínvonalat biztosító országban? Németország erős gazdaság. Az Unió nehéz vontatója és ennek jogán sok kérdésben döntéshozója is. Ha itt, ahol az még ismert sztereotípiák szerint fegyelmezett és jól szervezett országot találunk, szintén beköszönt a válság, már biztosak lehetünk benne, hogy a jóléti kapitalista állam illúziójának vége. A jelenlegi politikai hatalom Németországban persze ugyanúgy a mostani szisztéma javításán és fenntartásán fáradozik, mint a világon bármelyik, miközben már Európa gondjait is hurcolja. E teher alatt akár meg is roppalhat, és ez már kikezdheti a németek tűrőképességét és igazságérzetét. Tán egyelőre túlzás lenne ennek számlájára írni, de tény, hogy a kontinens legjobban prosperáló országában is felütötték fejüket azok a mozgalmak, amik gyökeres változást akarnak. Nézésünk alatt találkoztunk egy a Humboldt Egyetem felül induló diák tüntetéssel. Olcsóbb és jobb oktatást követelve vonultak az Unter den Lindenen, színes transparensekkel vidám, kisé karneváli hangulatban. A harsány és kedélyes protestálok rokonszámves csapata profi rendőri biztosítással vonult el. Mi pedig lassan a város talán legújabb és legnyitottabb civil közössége, a berlini Occupy Mozgalom központja felé vettük az irányt. A mozgalom elszántak tagjai egy a rejztákhoz viszonylag közeli, egyelőre üres telkembertek tábort, a szószoros értelmében. Az hektáros homokos területen sátrakban laknak, közös konyhát, étkezőt és közösségi helyiségeket alakítottak ki, ahol gyűléseket tartanak, filmeket vetítenek, vagy épp a hozzánk hasonló kíváncsiskodokkal beszélgetnek. Amikor a táborba beléptünk, egy üres olajos hordó körülálló négy-ötfös társaság fogadott minket. A hordóban ropogó tűz mellett melegedtek. Mellettük a sátorra tűzve egy nagy fehér lap, rajta a napi teendők beosztása, úgy mint takarítás, mosogatás, tálalás és így tovább. Egy 35 körüli szimpatikus aktivista lépett ki a tűz körüli társaságból, hogy körbevezesse minket a sátrakon. Elmondása szerint fontos, hogy vigyázzanak az összes itt található felszerelésre, hiszen támogatóik, szimpatizánsaik csak így adnak szívesen további eszközöket. A konyhában megkínált a vacsoráról maradt étellel, ami valami indiai jellegű főzelékszerűség volt. Az ízletes ételből 50 extra adagot készítettek azoknak az egyetemistáknak, akik a mai diák tüntetést este is folytatják. Párom kérdésére, hogy bárki bejöhet-e az utcáról, aki úgy dönt, hogy a táborban akar maradni, a válasz természetesen igen volt. Az aktivista elmondta, hogy ő mindig is szeretett volna egy helyet, ahol az emberek összejöhetnek, beszélhetnek a gondjaikról, megoszthatják az álmaikat. Az ő személyes véleménye az, hogy ha beszélnek ezekről, sok problémára igazán egyszerű válaszokat lehet találni. Ugyanis ma a társadalomban rengeteg baj van, nem csak politikai, de kulturális értelemben is. Egyébként itt sok más kisebb közösség is létezik, de az Occupy közösséget a 99 kell magának érezze, tehát fontos, hogy igényes, tiszta legyen, és valóban ide vonza az embereket. Persze vannak, akik lejönnek mondjuk szombat este sörözni, társalogni, pihenni, akár 60% ember is, de egyáltalán nem foglalkoznak a táborban elvégzendő munkákkal, és ez nekik a mindennapokban sok nehézséget jelent. Megkérdeztem, mi volt ez a hely korábban? Mielőtt elfoglalták, itt egy klub volt. Az elfoglalás a tulaj pontosabban a bérlő csak annyit kért, ne tegyenek kárt a berendezésben, ami itt van. Pár éven belül ezen a telken az aktivista tudomása szerint oktatási minisztérium épül. Arra a kérdésre, hogy milyen témák, milyen ügyek merülnek fel, vendéglátónk azt válaszolta, minden ötletet és gondolatot meghallgatnak. A mozgalom nem arra való, hogy megmondja, mit kell változtatni a világban, hiszen ez elsősorban egy tüntetés. Az alapértékeik le vannak írva az interneten, amit bárki elolvashat, de ami a legfontosabb, hogy el kell magyarázzák az embereknek, hogy a világ a nyitottság, a transzparencia és a szabadság hozzáférhető információk felé halad. Például egyre többen nyílt forráskodó szoftver, és Németországban már vannak olyan nagy cégek, amiknek működéséről minden adat teljesen nyilvános. Ami az Occupy mozgalmat illeti, eddig szinte csak egyetlen dologban teljes a konszenzus, és ebben nem csak a 99, de talán a 100% is egyetért, hogy valami nincs rendben a világban, szükség van a változásra. Hogy miként, azzal kapcsolatban már nagyon sokféle vélemény van, hiszen mindenkinek a gondolkodása mögött ott van a neveltetése, tanulmányai, élettapasztalata. A német aktivistától ezután egy másik fiatalember vette át a szót, aki kinézete alapján valahonnan Dél-Európából vagy Dél-Amerikából jöhetett. Van egy javaslat arra, hogy meghívjunk mindenkit magunk közé, kivéve az egy százalékot abból a célból, hogy elismertessük a tüntetésünket. Ezt az úgynevezett assembliken, vagyis gyűléseken keresztül valósítanánk meg. Először is fontos definiálnunk, hogy kik vagyunk. Itt Németországban rengeteg mozgalomban, például az antirasszisták, a egy nyitott mozgalom, ami a gyűlésekre fókuszál. Ez azt jelenti, hogy mi nem a megoldást ismerjük, hanem az utat annak megtalálásához. Egy folyamatnak vagyunk a részesei. Tehát, ha felvetődik a rasszizmus kérdése, mi nem azt mondjuk, hogy antirasszisták vagyunk, hanem, hogy mentesek vagyunk a rasszizmustól, miközben egy gyógyító folyamaton megyünk keresztül, a célja a raszizmus megszüntetése. Ez az eddigiekhez képest egy másik fajta megközelítés, ami miatt talán nehéz felismerni a mozgalom tiszta, egyértelmű hangját. Sokfélek vagyunk, nem is kell egyformának lennünk, hiszen nem vagyunk tojások. A koncepció az, hogy meg kell változtatnunk a térképet. Mi nem a bal oldalon vagyunk, persze sokunk oda tartozik, de lényegében a 99%-ot célozzuk a mozgalmunkkal. De ez a dolgot nagyon kiszélesíti. Az emberek egy része azt gondolja, hogy a közösség vagy a társadalom struktúrája jó, csak meg kell változtatni néhány kisebb részletet. Másoknak pedig az a véleményük, hogy az egész rendszert le kell rombolni és egy újat felépíteni. Ha jobban belemegyünk a részletekbe, ezt talán megosztja az embereket. Ha valami olyat akartok megfogalmazni, ami együtt tartja 99%-ot, akkor olyan általánosságok jöhetnek csak szóba, amiket például a politikai pártok is hangoztatnak. Először is mi nem vagyunk párt. Nem is akarunk azzá válni. Ebben az értelemben mi sokkal nagyobbak vagyunk. A mi eszközünk a konszenzus teremtés, ami egy furcsa koncepció, de ismerjük a gyakorlatát. Normális esetben neked van egy véleményed, és van nekem is, és másoknak is szintén. Ilyenkor elkezdjük definiálni a különbségeket, és meghatározzuk a vélemények közötti távolságot. Ezután pedig döntési helyzetben ki kell választanunk ezek közül egyet, a többivel szemben. A konszenzus teremtés során ez egészen másképpen történik. Először meghallgatjuk az összes véleményt. Ezek között nyilván vannak ellentétesek is. Aztán, ami a konszenzusteremtés során történik, az egyfajta összeolvasztása mindannak, ami elhangzik az összes vélemény figyelembevételével. Szóval vannak műhelyeitek moderátorral vagy valamilyen specialistával, aki vezeti ezeket az alkalmakat? Nekünk nincsenek vezetőink. Amit csinálunk, az az úgynevezett vagy vagyis gyűlés. Leülünk egy körben, és amíg valaki beszél, addig a többiek szimbolikus kézjelekkel reflektálnak az elhangzottakra. Ha valaki vétózik, vagyis az egyet nem értését fejezi ki, akkor meg kell állni a beszélőnek, hogy megkérdezze erről, Ellenkező esetben az illető egyszerűen kiválik a körből. Így tehát valahogy muszáj közös nevezőre jutnunk, kitalálni egy mindkét fél számára elfogadható álláspontot. Ez egy nagyon nehéz folyamat, ami szakításhoz is vezethet, ugyanakkor nagyon meg is tudja erősíteni a közösséget. Ezért mondjuk azt, hogy mi egy decentralizált csoport vagyunk, nincsenek vezetőink, és nem is engedjük, hogy közülünk bárki vezetővé váljon. A gyűlésen a hallgatónak nagyon aktív szerep jut, és ugyanannyi hatalma van, mint annak, akinél a szó van. Tehát a hallgatók összességében erősebbek, mint ő, így nem tud attól vezetőhelyzetbe kerülni, hogy nála van a megszólalás joga. Ezen kívül teljesen nyilvánosak a gyűlések. Bárki eljöhet, minden nap 5 órakor gyűlést tartunk. Igény szerint fordítjuk is az elhangzottakat angolra. Te spanyol vagy? Nem fontos. Inkább hadd vissza arra, amiről beszéltünk. Tehát a lényeg a decentralizált eljárás. Mi itt a központi gyűléseket tartjuk, de sok helyi csoport is van, ami szintén gyűléseket tart. Az, hogy mi a központi gyűlésen vagyunk, nem azt jelenti, hogy a helyi gyűlések ennek az alcsoportjai lennének. Ők független helyi gyűlések. Azon gondolkodom, hogy vajon mi történik, ha egy témát megvitatnak egy gyűlésen, majd ezzel kapcsolatban hoznak egy döntést, aztán ugyanaz a téma felmerül egy másik gyűlésen is, és ők ellenkező eredményre jutnak. Ez nagyon is lehetséges. És akkor mi történik? Igen, nos, vegyünk például egy gyűlést, amin jobboldali emberek vannak, és egy másikat, amin baloldaliak. Mivel a gyűlések függetlenek, és a bennük résztvevők úgy szintén, hiszen ez az egész módszer eszenciája, én, mint például baloldali, elmehetek a jobboldaliak gyűlésére ahol ugyanannyi jogom van, mint bármelyik másik résztvevőnek, és akár vétózhatok is. Viszont valaki nem akadályozhatja a gyűlést állandó vétózással, ugyanis a csoport meghallgatja a vétózót, majd dönthet úgy, hogy nem fogadja el az álláspontját. A gyűlés eljuthat olyan konszenzusra is, hogy elszakad a vétózó személyétől, és bár törekszünk arra, hogy ez ne történjen meg, ez mégis előfordulhat. Ez is a folyamat része, tehát nem zárható ki. Honnan eredez ez a döntéshozatali forma? Ez folyamatosan fejlődik. A legalapvetőbb kézélek, amiket a gyűléseken eleinte alkalmaztak, az igen, a vétó, a lépjünk tovább és a technikai megszakítás kifejezésére szolgáltak. Mi már ennél jóval többet használunk. Sokat vettünk át, például az Occupy Wall Street mozgalomtól. Ezek közt vannak nagyon egyszerűek és bonyolultabbak is. A lényeg, hogy ezek által ki tudja fejezni magát az egyén és ki tud fejeződni például az egyetértés, ráadásul csendben, anélkül, hogy a beszélőt megszakítanánk. Mi a vízióda a mozgalomról? Mi lesz 5 vagy 10 év múlva? Mi a világot úgy írjuk le, hogy van az a bizonyos 1%-a az embereknek, akik elnyomják a 99%-ot. A megoldás tehát az lesz, hogy a 99% elszakad az 1%-tól, és megszervezi önmagát. Mi a titkos, központosított szerveződések ellen vagyunk, amikbe az egy százalék tömörül, miközben mi nyilvános és decentralizált közösség vagyunk. Tehát te abban hiszel, hogy egy nap majd ezek a decentralizált közösségek irányítják a világot? Saját magukat irányítják. A vezetés fogalma az 1%-hoz tartozik, ami a 99%-ra irányul. A 99% saját magát fogja irányítani. Ez lehetséges mentálisan vagy spirituálisan, de gazdaságilag talán nem. Ez nem igaz, igenis lehetséges. Tudok mondani egy példát a számtalan ötlet közül. Lehetünk egyenlő részvénytulajdonosok. Ez azt jelenti, hogy nem koncentrálódhat egy autoritás kezében a tulajdon. Egy szerződést kell az embereknek aláírniuk egymással, hogy egyenlő részvényeseivé válnak azoknak a bankoknak, ahol a pénzüket tartják. Egy nap aztán áttesszük a pénzünket te is, én is az egyenlő részvényesek bankjába. Az egész legális, mi ezzel senkitől nem lopunk semmit. Ezen a napon tehát az egész rendszer alapja áthelyeződik egy másikéba, abban a rendszerbe, amit mi birtokunk. Lehetséges irányítani vagy előrevinni egy több millió gyűlésből, assemblyből álló rendszert? Ha nekem, mint egyénnek választanom kell egy vezetőt egy millió emberből, nem tudnék kalkulálni ennyivel. Egyikünk sem tud. Hiba van a rendszerben. Az úgynevezett demokrácia nem reflektál az emberek akaratára. Nem tud, mert az emberek képtelenek valójában megismerni azt az egymilliót, akik az ő választaniuk kellene, vagyis limitáltak vagyunk. Kutatók megpróbálták számszerűen kifejezni ezt a határt. E szerint maximum 150 ember képes kezelhetően reagálni egy csoportban. Tehát számoljunk 150 emberből álló közösségekkel. Legyen az egész struktúra legtetején is egy 150 fős csoport, aminek minden tagja egy-egy 150 fős csoport képviselője. 3-4 réteg ilyen módon lefedné például az egész Egyesült Államokat, négy-öt réteg pedig lefedné az egész emberiséget. Mindenkinek meg lenne a lehetősége az őt képviselőt vertikálisan mozgatni a rendszerben, és a horizontális szervezet tagjai is rotálódnának. Így nem tudna senki semmilyen személyes előnyre szert tenni a pozíciójában, amit betölt. Nem tudom, ki találta ki ezt a rendszert, én valakitől hallottam, aki egy gyűlésünkre jött látogatóba. Ezt mi jónak találtuk, és elfogadtuk, mint egy lehetséges megoldást. Tulajdonképpen Folyamatosan együtt gondolkodunk. Az interneten vannak PEDEK. Tudod, mi ezek? Oké, okay, a PED olyan hely az interneten, ahol mindenki mindenféle témában ír. Minden ott van, amit eddig írtak, bár lehetséges törölni is. Valaki valamit felír, azt más törölheti, és írhat helyette mást. Ez totális káosz, de valami jelentése mégis van azok számára, akik odaírnak. Amikor felmerül egy téma, vagy egy ötlet, akkor a megoldás mégis egy PED megnyitása. Ott aztán rengeteg vélemény, információ, gondolat gyűlik össze. Ha beírod, hogy alex 11org ott találsz egy olyan fület, hogy PED. Onnan eljuthatsz rengeteg ilyen ped Te nem vagy német, igaz? Right. Igaz. És szabadságon vagy itt? Csak kíváncsi vagyok a helyzetedre itt Berlin közepén, ahogy beszélsz hozzánk. Igen, ez egy furcsa eset, de tulajdonképpen mi mind furcsa állatok vagyunk. Hát igen, mi is furcsa állatok vagyunk. Ez már nem a felvételre tartozik. És itt kikapcsoltam a felvevőt. Annyit azért megtudtunk riportalanyunktól, hogy Izraelből származik. Informatikai vállalkozása volt, ami komoly üzleti lehetőség előtt állt, amikor üzlettársa átverte. Most költő és gondolkodó a ki és energiáját az Occupy mozgalomra és az egyenlő részvényesek ötletének megvalósítására fordítja. kíváncsian vetettük bele magunkat a berlini szakába. Miután túl voltunk a magunk számára kiszabott, kötelező programokon, az Alexanderplatztól indulva céltalan csavargásba fogtunk. Péntek este lévén a barátságtalanul hűvös későszi idő ellenére is sokan voltak az utcákon, és a kávézók teraszain is jó páran ücsörögtek. Eleinte valami élőzenés és szórakozó helyet kerestünk, de kiderült, ezen a környéken inkább DJ-k szolgáltatják a zenét. Az élőzene valahol a város egy másik központjában lehet, hiszen, mint vendéglátóntól megtudtuk, részben az egykori megosztottságnak köszönhetően ilyenből több is van. Nos, mi kiegyeztünk ezzel a résszel. Nekünk itt is minden új és más volt, mint Pesten. Például csodálkozva tanakodtunk azon, hogy az extrém öltözetű, színes harisnyákba és bújt brutálisan magas sarkú cipőben tipegő miniszoknyás hölgyek, vajon tényleg hölgyeke, és ha igen, foglalkozásukkal vagy a divattal van -e összefüggésben kinézetük. Nagy számú előfordulásuk miatt inkább a trendre gyanakodtunk. Ki tudja, talán pár hónap múlva már itthon is ez lesz a menő. Az Oránia Burgess csasszén sétáltunk, amikor egy furcsa épületet vettünk észre a túloldalon. Öreg, lehasznált gyár, esetleg bérház lehetett régebben, de most ki sem látszanak a falai a grafitikből. A széles kapu felett felirat, Recycle Exhibition. Már a bejáratnál izgalmas, evőeszközökből és fémhóladékokból készült szobrokat láttunk. A belülről kiszűrődő zene az épület további felfedezésére csalogatott. A sötét, industriális jellegű lépcsőházban előjöttek egyre távolodó gyermekkorom lyukra vonatkozó emlékei. Az emeletre érve benyitottunk egy ajtón, és egy eklektikus kínálatú bakelit lemez és kacatboltban találtuk magunkat. A lehasznált szekrény méretű hangszórókból kisé torz börgött, és a lézengő, beszélgető kávét, sört, vagy ki tudja még mit iszogató társaság láttán olyan érzésem támadt, mintha egy házi buliba csöppentünk volna. Már csak azért is, mert a helységből további szobák nyíltak, és ahogy azt egy valamire való házi buli vendég is teszi, mi is be akartunk nyitni mindenhová, ahová csak lehetett. A terem hátsó része felé ismét a szobrok sajátos, szemétből gyártott alkotások töltötték be a polcokat. Minden eladó, de fényképezni tilos. Innen egy másik folyosón keresztül újabb szobákhoz jutottunk el. Az egyikben festményeket találtunk, és két 20 éves fiút. A vélhetően európai srác épp egy ázsiai barátját fogadta a keleti konyha fortéjairól. A következő teremben a falakat plafonik betöltő fotók, zenekarokról készült plakátok és festmények a ketté osztott Berlint és főleg a 80-as éveket idézték. Újabb lépcsőházhoz értünk. egyenlettel feljebb kiállítás és egy műterem fogadott minket, ahol egy helyi művész alkotásait lehetett megnézni és reprodukció formájában megvenni. A mandalákat és Hieronymus Bost modern formában ötvöző képek olyan szürreálisak voltak, mint ez az egész épület és mindaz, amit benne találtunk. Azon már nem is csodálkoztunk, hogy a képek másolására és árusítására odahelyezett pult mögött két 60-as éveiben járó orosz bácsi szolgálta ki a vevőket. A ház túlsó oldalára értünk és lementünk a lépcsőn. A földszinten egy rövid és szűk folyosóról nyíló megítélhetetlen méretű teremben Dabzene volt. A szerintem nem csak cigarettából származó, áthatolhatatlan füst, valamint az elképesztően sűrű, táncoló tömeg láttán inkább csak az ajtóból csodáltuk meg a jelenséget. Eközben az előtérben egy kis érszaka töltözetű pasas, furcsa eszközökkel készülődött valamire. Bokáján apró csengők fügtek, combjai közé kopott dobót kezében hosszú, eresz csatornára emlékeztető cső. Néhány apró igazítás, majd leült a fal mellé a földre, és néhány perc múlva már sodró zenével kápráztatta el a köré gyűlteket. Kicsit késő érkeztünk második látogatásunkor az Occupy táborba, a gyűlés már elkezdődött. Meleg teával kezemben beültem a sátorba, ahol középen tűz ropogott, körülötte kb. 40-50 ember, akik padokon és a földön ülve tanácskoztak éppen arról, hogy milyen akciókkal hívhatná fel magára a figyelmet a mozgalom. Az egyik aktivista szerint az utcára települve iskolás gyerekeknek tarthatnának tanfolyamot arról, hogyan kell sátrat állítani, és nem kis derültséget okozva ezzel a hallgatóságának, megjegyezte, hogy a lebontással nem is kellene vesződni, hiszen azt a rendőrök úgy is elintézik. A diskurzus lecsendesedése után került sor az est fő programjára, ami számomra teljes meglepetés volt. A gyűlés ugyanis illusztris vendéget tudhatott körében, Angela Davis személyében. Hogy ki az az Angela Davis? A németek számára sokkal többet mond a neve, mint nekünk, hiszen egyetemi évei alatt élt Németországban is, majd későbbi sorsa alakulásában is fontos szerepet játszottak a németek. Már szülei is aktívan politizáltak, anyja szervezője volt a kommunista Pártal szoros kapcsolatokat ápoló déli feketék kongresszusának. Davis az amerikai Birmingham azon részén nőtt fel, ahol rendszeresek voltak a fai összetűzések, így testközelből érzékelte a rasszizmust, miközben a szüleit körülvevő közegrévén korán megismerkedett a szocializmus és a kommunizmus eszméivel. Eleinte fekete, majd később vegyes iskolába járt, aztán a Massachusettsi Brandies Egyetemre került ösztöndíjjal. Itt ismerkedett meg Herbert Márkóze filozófia professzorral. Később Sartre és Camus iránti érdeklődése Franciaországba vitte, Biarritzba majd a Párizsi Sorbonon tanult. Ekkor döntött úgy, hogy főleg filozófiával szeretne foglalkozni, ezért tanulmányait Márkóze támogatásával Frankfurtban folytatta, és ott szerzett filozófus diplomát. Ellátogatott kelet-Németországba is, és együttműködött az sds szel ami nem keverendő össze a magyar liberális párttal, mert ez most a német szocialista diákuniót jelenti. Az amerikai hatóságok gyanakvással nézték Angela Davis szocialista blokkhoz fűződő viszonyát, és kapóra jött, hogy 1970-ben közvetve belekeveredett egy 17 éves fekete fogvatartott fegyveres szökési kísérletébe, ami lövöldözésbe torkolt, és többek között az eljárást vezető bíró halálával végződött. Bírósági végzést adtak ki ellene, ő elmenekült Kaliforniából, de két hónappal később elfogták. Börtönbe került, és akkor indult az a nemzetközi mozgalom, ami világszerte Angela Davis kiszabadítását követelte. 72-ben szabadult, és börtönbeli tapasztalatainak köszönhetően az amerikai büntetés végrehajtás kemény kritikusává vált. Emellett azóta is könyvekben, cikkekben, előadásokon foglalkozik a rasszizmussal, a nők helyzetével, a demokrácia és a szabadság kérdéseivel. Először is köszönöm nektek, hogy meghívtatok erre az összejövetelre. Azért vagyok Berlinben, hogy átvegyem az ETECON 2011-es Blue Planet díját. Szeretném átadni az amerikai Occupy Movement üdvözletét, a Wall Streetiek, a Philadelphiaiak, és mivel ott élek, az Oaklandiek üdvözletét hoztam. Ez egy nagyon izgalmas mozgalom. Köszönöm a lelkesedéseteket, a kitartásotokat abban, hogy ezt a mozgalmat itt Berlinben, Németországban, Európában és világszerte is mozgásban tartjátok. Nagy hatással vannak rám a munkacsoportjaitok. Emlékeztetnek arra az időre, amikor én is Németországban tanultam. Úgy 40-45 évvel ezelőtt az sds szel dolgoztam együtt. Szeretném elmondani azt is, hogy az, hogy én itt vagyok most, szabadon, és nem börtönben, az egy olyan nemzetközi mozgalom eredménye, ami akkor jött létre, amikor halálos ítéletet hoztak ellenem az Egyesült Államokban. Az előbb találkoztam valakivel, aki elmesélte, hogy annak idején az NDK-ban lakott, és amikor kisiskolányzs lány volt, küldött nekem egy postai levelezőlapot egy rózsával. Amikor börtönben voltam, volt egy kampány, hogy küldjenek egy millió rózsát Angela Davisnek. Eleinte nagyon lassan érkeztek a képváslapok. Csak 10-20 darab naponta. Később százat kaptam naponta, aztán ezret kaptam, minden nap. Nagy csomagokban hozták a börtön cellámba. Szóval én mindig elmondom az amerikaiaknak azt, hogy az NDK-s kisiskolások szabadítottak ki. Azért azt is hozzá kell tennem, hogy a nyugatnémetek is sokat segítettek. Frankfurtban tanultam, így sok iskolatársam, tanárom is segített, hogy ez a kampány sikeres legyen. El kell, hogy mondjam, senki sem ismerné a nevemet, ha nem lett volna ez a széleskörű, nemzetközi, szolidaritási mozgalom. Nem is igazán érdekel valaki emlékszik-e a nevemre, hiszen én is csak egy ember vagyok a sok közül. De azt gondolom, érdemes emlékeznünk azokra a milliókra, akik felálltak, és szembeszálltak az amerikai Egyesült Államok hatalmával, Richard Ricksonnal és Ronald Reagannel, és végül nyertünk. Azért említem ezt, mert ez az a bámulatos nemzetközi összetartás, ami az Occupy mozgalomban is létrejött. Természetesen most az ügy hatalmas horderejük. A szükségben szenvedők, a szegények túléléséről beszélünk. Azokról, akik áldozatai a rasszizmusnak, a xenofóbiának, a háborúnak, a környezet elleni támadásoknak, a börtöniparnak. A mozgalom szembeszáll az egy százalék hatalmával. A 99% mobilizálásának ötlete egy zseniális ötlet, hiszen ki akarja azonosítani magát az 1%-kal. Még ha a 99%-ba tartozók nem is kifejezetten tekintik egymást a barátaiknak, mégis azzal a feltételezéssel élnek, hogy így lehetséges mindenkihez elérni. És akkor egy, ahogy korábban neveztem, komplex egységet alkotunk. Egy egységet, ami tiszteli a különbségeket, olyan egységet, ami nem az egyformaságon alapul, inkább a közösségek viszonyáról, különböző ügyekről, és magáról, az occupy jelentéséről való megegyezés elkötelezett híve. Mint tudjátok, az Occupy az elfoglalás fogalma történelmileg katonai elfoglaláshoz, gyarmati hódításhoz kapcsolódik. Épp ezért például Ricóban a mozgalom Unoccupy movement Movementnek hívja magát, az új mexikói benszület indián aktivisták is Unoccupy, Kirk névre keresztelték, Oaklandiek pedig javasolták a dekommunizált óklendet elnevezést. <Szavítsz> <Szavítsz> és mit gondolsz a rekorporáció elnevezésről? Nos, én nem állítom, hogy meg kellene változtatni az elnevezést, de felismerjük az ellentmondásokat, és egyértelművé tesszük, hogy az Occupy mozgalom nem azonosul az elfoglalás történelmi értelemben vett módjával. Ez azt jelenti, hogy az Occupy nagyon világosan el kell határolódnia a katonai jellegű elfoglalástól. Vagyis mi a háború ellen vagyunk, például az USA folyamatos afganisztáni jelenléte, vagy Pakisztán, vagy Palesztina elfoglalása ellen is. Tehát mindezen ügyek fel kell merüljenek az elfoglalás jelentésének újraértelmezésével kapcsolatban. Ez a mi esetünkben életet, nem pedig halált jelent, a jövőt jelenti nem pedig az emberi jövő lehetőségének lerombolását, örömet és nem erőszakot. Itt abba is hagyom, és köszönöm még egyszer a meghívást. Ha bármi kérdésük van, szívesen válaszolok. A kérdéseket és Angela Davis válaszait a zene után hallhatják itt a Jövőgyárban. Köszönhető, hogy novemberben berlini tartózkodásunk során éppen akkor látogattunk el a helyi Occupy mozgalom táborába, amikor Angela Davis-t fogadták vendégül. Egy rövid beszéd után a jelenlevők kérdéseire válaszolt. Ez a mozgalom arra szerveződött, hogy a gazdasági hatalmat megdöntse, vagy a bázisdemokráciát is meg akarja valósítani. Amikor az aktivisták elfoglalták a Zukotti Parkot, a főhajtóerő a nagy bankokkal, a Wall Street-tel való szembeszállás volt. A bankok, a pénzügyi központok New Yorkban és világszerte, az IMF és a világbank testesítik meg a legnagyobb fenyegetést a demokrácia világában. Az az én tapasztalatom, hogy az aktivisták felismerték ezt a szimbolikus viszonyt, de a demokrácia fenyegetettségéről beszélve szintén fontos megemlíteni a rasszizmus vagy például a rendőri erőszakot, mert a rendőrség Amerika szerte sok városban ütközött össze az aktivistákkal. Kezdetben voltak, akik azt mondták, a rendőrség a barátunk, hiszen ők is a 99%-hoz tartoznak. De miután Scott olsen megtámadták Oaklandben, a rendőri erőszak kérdése az országban, és minden okupály helyszínen előtérbe került. Ezek mellett a nőgyűlölet, a homofóbia és a transfóbia esetében épp úgy, mint a környezeti vagy katonai vonatkozású ügyekben diskurzus folyik arról, miként foglaljon állást a mozgalom, és hogy mindezt hogyan tegye, nem hierarchikus értelemben. Például, hogy ne jelentse ki, hogy a gazdasági kérdések fontosabbak, mint a, be mint a bevándorlók jogai, és inkább ismerje fel az összefüggéseket ezek között. Azt hiszem, az okupály ereje az egész világon megtanulni azt, hogyan fejleszthető az érzék az ezen ügyek közötti kapcsolatok felismerésére. Tehát először összehozzuk a 99%-ot, és azután ki kell találjuk, hogyan tudnak az emberek együtt élni. Ez nagyon fontos a demokráciához, mivel ez egy olyan demokrácia, amivel ma még nem rendelkezünk. Tiszta szívemből örülök, hogy itt vagy közöttünk. Te nem emlékszel rám, de én emlékszem rád, mert Hamburgban, Berlinben együtt voltunk az utcákon. Tudtam, hogy továbbra is velünk vagy, de azt, hogy ide eljössz és hogy újra élőben hallhatunk, mélyen megindít, és nagyon fontosnak tartom mind a mi generációnk, mind a fiatalabb generációk számára, hogy halljanak téged. Ez a globális mozgalom Spanyolországból, illetve Egyiptomból terjedt el. De vajon mennyire ismert ez, és egyáltalán maga a mozgalom mennyire ismert Amerikában? És lehetséges -e, hogy ennek a mozgalomnak a hatására a kontinensek és az országok közötti választóvonalak megszűnnek? Van egyfajta tudatosság a mozgalom nemzetközi területi terjedését illetően. A legelterjedtebb vélekedés szerint Kairóból. A takrír térről indult, aztán terjedt Spanyolországba, aztán persze többek között az Egyesült Államokba. Abban az időben, a kairói események idején Wisconsinban, Szantarozában volt egy dolgozók által indított mozgalom, amelyik felismerte az egyiptomi történtek fontosságát. Ami ebben a mozgalomban nagyon izgalmas, az a globális karaktere. Nem gondolom, hogy az amerikai aktivisták úgy akarnák beállítani, mintha ők indították volna el ezt az egészet. Noha be kell valljam, az Egyesült Államokban van egyfajta provincializmus, de az Occupy mozgalom hatására ez változik, és egyre erősebb a világ bármely pontján küzdők melletti szolidaritás. Az egyik kérdésem, hogy használhatjuk -e erre a mozgalomra azt a szót, hogy forradalom. A másik pedig, hogy van-e esélye a mozgalomnak a mainstream médiával szemben. Az első kérdésre válaszom, igen. Ami a második kérdést illeti, azt hiszem, az új közösségi hálózattal és minden médiával, amit az emberek megtanulnak használni, lehetséges a médiavállalatok hatalmának kiiktatása. Nem a mainstream média teremtette meg az Occupy mozgalmat, legalábbis Amerikában, de nagyrészt szimpatizáló közvetítéseket láthattunk. Jean Cohn, Auckland polgármestere például bevallotta, hogy az Occupy aktivisták bántalmazása a rendőrség részéről nem szabadott volna, hogy megtörténjen. És ez nagyrészt a tömegmédia hatására történt. Ez egy példa arra, hogyan lehetséges az alulról jövő demokratikus térhódítás. Egy ponton a domináns média kapitulálni fog a tömegmédiával szemben. Aucklandben, november 2-án volt egy nagy szakszervezetek által szervezett általános sztrájk. És a kérdésem az, hogy van-e a mozgalmatoknak kapcsolata ezekkel a szakszervezetekkel, másrészt, hogy átterjedte az egyetemi diákságra is a tüntetés. Röviden igen. A legtöbben részei az okupály mozgalomnak. A hallgatók nagyon aktívak voltak. A UC Berkeley-n elfoglalták a Sprawl Plázát, ami az 1964-es Free Speech néven ismert diákmozgalom helyszíne is volt. Az egyik fő követelésük a diákok adósságainak eltörlése volt. Tudjátok, Amerikában 25 és 40 ezer dollár között van évente az egyetemi tandíj, vagyis, mire megszerzik a diplomájukat a tanulmányaik után, amennyiben ezt a diák hitellel fedezték, már legalább 100 ezer dollár adósságuk van, még mielőtt elkezdenének dolgozni. Ami a másik kérdést illeti, a szakszervezetek nagyon is érintettek az Occupy mozgalomban. New Yorkban például több ezres tömeget mozgattak meg a progresszív és radikális szakszervezetek. De az Oaklandi november másodikai általános sztrájkot is a szakszervezetek kezdeményezték. Irán és Amerika között óriási a feszültség. Hogy látja ezt a kapcsolatot, és hogyan érzékelik az amerikaiak a saját szerepüket? Mennyi segítséget kapnak azok az irániak Amerikától, akik fellépnek Ahmadinejad rezsimi ellen? Bármit is tervez a jelenlegi adminisztráció Iránnal kapcsolatban, ha bizonyíték lesz arra, hogy katonai beavatkozás történik, úgy gondolom az Egyesült Államokban az emberek fel fogják emelni a hangjukat. Természetesen az egyik ok, amiért obama annyi ember támogatta, az volt, hogy ellenezte az Irak elleni háborút. Ekközben az emberek figyelmen kívül hagyták azt a tényt, hogy Obama szerint a valódi háborúnak Afganisztánban kellene folynia. Ez a kampánya során hangzott el. Én magam is őre szavaztam. Ez volt az első eset, hogy egy nagyobb párti jelöltjére adtam le a voksomat, mert korábban mindig vagy kommunistákra, vagy zöldekre, vagy valamilyen radikális pártra szavaztam. De azt gondolom, fontos dolog, hogy Obamát megválasztották. Azok az emberek, akik az Occupy mozgalomhoz közelednek, ők választották meg obama Ők váltották valóra a lehetetlent. Senki sem hitte, hogy egy fekete elnök lehet az Egyesült Államokban. Ki kell lemeljem, hogy a feketék többsége kezdetben nem Obamát, hanem Hillary Clinton támogatta, mert azt mondták, Obama megválaszthatatlan. Részben az Occupy mozgalom is akkor kellett feltámadjon, amikor Obama elnök lett. Ez a mozgalom választotta meg őt, és ennek a mozgalomnak kellett volna megakadályoznia őt, hogy Afganisztánba menjen, és nyomást kellett volna gyakoroljon azzal szemben, hogy ott folytassa a háborút, vagy hogy fenyegesse iránt. Mégis a mozgalom nagy korlátozó erő a választható politikusok számára. Azt gondolom, az Occupy mozgalom most ismeri fel, hogy Obama, bármit is gondoltak róla eleinte, nem képes véghez vinni mindazt, amit az emberek elváltak tőle. Ez csak egy mozgalom képes megcsinálni, és ez történik most. And that's what's happening now. Két kérdésem van. Miről beszélnek ma az amerikaiak New Yorkban, Oaklandben és a többi városban? Merre kell menni? Mi a stratégia? A másik, hogy van-e az Occupy mozgalomnak olyan része, ami a szegény munkásokból áll, vagy van-e velük valamilyen kapcsolat? Van egy munkacsoportom, amiben társadalomfejlesztéssel foglalkozunk. Az egyik alkalommal az a kérdés merült fel, hol vannak a politika és a privát élet határai, és ezek vajon összefüggenek-e. Én azt mondom, igen. Arra jutottam, hogy minden, amit teszek, politika, még ha privát is. És nem tudom, mi az, ami a politikából nem hat a magánéletre. Ezért gondolom, hogy az Occupy Mozgalom egy jó dolog, és és ezért dolgozom itt. A tegnapi gyűlésen azt kértem, segítsetek, hogy még demokratikusabb, még humánosabb legyek. És úgy látom, ezeknek különböző aspektusai vannak. Hogy kezeled ezeket a tényezőket? Mit osztanál meg velünk ezekkel kapcsolatban? Először is nagyon sajnálom, de rövidesen mennem kell, mert még van egy találkozom. De megpróbálok válaszolni ezekre a kérdésekre. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a feminista mozgalom volt az első, amelyik kijelentette, hogy nem választható el a személyes és politikai élet. Az Occupy mozgalomban rengeteg feminista hatást látok. Még talán maguk a résztvevők is felismerik, hogy a személyes nem elszeparáltat jelent, hogy az, ami privát, az privatizált. Ma, ha például a nők elleni erőszakról beszélünk, meg kell értenünk a kapcsolatot, ami összeköti az egyéni támadást és a szexuális inzultust az intézményes erőszakkal, amit a katonai vagy igazságszolgáltatás közegében követnek el a nők testével szemben. Tagja vagyok az evolucionista halálbüntetés elleni és börtönfejlesztési mozgalomnak, és mindig hangsúlyozzuk, hogy tudatában kell lennünk annak az elavultságával, amihez az állam hozzárendeli a tudatunkat. Vagyis új igazságszolgáltatást akarunk olyat, ami nem büntetésen és megtorláson alapul. Számításba kell vennünk az önmagunkban lejátszódó folyamatokat. Ha valaki valami rosszat tesz nekünk, azon kapjuk magunkat, hogy azáltal akarjuk visszahozni magunk közé, hogy mi is valami rosszat okozunk neki. Mert ezt csinálja az állam, és ez az a mód, ahogy az állam bennünk él. És így igaz, hogy ami személyes, az egyben politikai is. Ami a másik kérdését illeti, nem tudom vajon itt van-e már az ideje egy teljesen kialakult stratégiának. Azt hiszem, a mozgalom olyan módon veti fel mindezeket a kérdéseket és ügyeket, ahogy korábban még soha. Ez az, ami nagyon izgalmasát teszi, és ezért fogja nagyon sok ember támogatni az Occupy mozgalmat. Úgy gondolom, a mozgalom céljai valószínűleg organikusan fognak fejlődni, szemben az olyan fajta stratégiákkal, amikhez erőfeszítések, ügyek, stratégiák sorát kell javasoljuk. Nem tudtunk eddig nagy dolgokat véghez vinni, hiszen eddig csak annyi történt, hogy rengeteg ember csatlakozott a mozgalomhoz. civil rádió hallgatói a jövő gyár Berlinről szóló adását hallják. Megszólaltak a helyi Occupy mozgalom aktivistái és a táborukban vendégként megjelenő Angela Davis. Viszonylag rövid időt töltöttünk a német fővárosban, de ez alatt rengeteg érdekes embert és érdekes gondolatokat ismertünk meg. Valójában jóval többet, mint amennyi egy 1 adásba belesülíthető. Ezért a jövőgyár következő adása is Berlinről szól, mégpedig olyan emberek közreműködésével, akik bevándorlókkal és hajléktalanokkal foglalkoznak. Megtudjuk, milyen a sorsa ezeknek az embereknek egy gazdag, tehetős európai országban, és milyen nehézségekkel küzdenek azok, akik rajtuk segíteni akarnak. Aztán beszélgetek egy meggyőződéses marxistával is, aki koláncsen kommunista. A jelenlegi gazdaság és társadalmi felépítményt elvi alapon bírálja és a politikusokról sincs túl jó véleménnyel. Tehát a jövő héten is jövő gyár Berlinből kreatív és lelkes gondolkodók közreműködésével. Ha a netán valaki elaludt volna az adás alatt, itt egy kis ébresztő. Sie kommt niemand tra Stellt sich zur Schaufel, das Konsumprodukt Und wird von Millionen Augen angeguckt Ihr neues Titelbild ist einfach fabelhaft Ich muss sie wieder sehen, ich glaub sie hat's geschafft